De første arbeideboligen som ble bygd i Odda centrum var små trehus over en og en halv etasje. Tre av de husene her hører til Industriestadmuseet i dag. I 1907 startet Karbid- og cyanamidfabrikken og bygget to områder med boliger for de fastboende arbeidsfolkene. En rekke med hus ble bygd langs Røllaldsveien fra Nyland og Sørover, og på bakket kom et annet felt med hus på begge sider av Folkefondgata. Hustypen er kjent fra flere andre fabrikanlägg fra samme tid, og vi känner ikke navnet på arkitekten. Men stilen har trekk fra enkel jugendstil. Det ser vi på det knekte avrørende mønet och på formen på vinduene. Fagarbeidere og formen på cyanamidfabrikken fick bolig her. Den var dregnet som nøkkelpersoner. En formeren kunne tjene opp mot 120 kroner i måneden, i 1909 og betalt 16 kroner månedsleie for to rom og kjøkken. Andre familier måtte ha bo i brakka eller i dårligere hus, og vanlige arbeidsfolk hadde absolut ikke råd til å kjøpe seg hus den gangen. Folgefond gata 9 en formannsbolig med to rom og kjøkken. Det er to i huset. Mange av de andre husene i gata hadde leiligheter med ett rom og kjøkken, og var for fagarbeidere. I årene mellom 1907-1914, før murboligen kom, lå det sånne boliger på begge sider av Folgefondgata. Fabrikken ønsket familiefolk velkommen, for de var ofte stabil arbeidskraft. Albert Abelsen fikk arbeid som elektriker ved cyanamidfabrikken som var under ombygging på smelteverksområdet. De tre døttrene Albine, Gudni og Gottliebe var blant de aller første ungene som flyttet inn i det nye boligfeltet på bakket.